Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til Humørspillerne, en uh, lille podcast, der foregår mellem mig, Daniel Lambertsen, og min kære makker, Morten Stig Jensen. God dag, god dag. Sige <laughs> hej til verden, Morten. Det er det vores uh, første udgave jo. Vi har en masse på papiret. Vi har en rigtig masse på papiret, og forhåbentlig kommer vi også til at have... Mange flere podcasts på, på uh, Dagsordenen også, og så vi kan gøre den Til noget mere end en, en lille en Som du lige sagde der, det, det, det, det tager afstand Fra dagen, det, det var ikke cool sagt Ikke på vores første, skam <laughs> Hvor massing er vi, vi sidder her Hver søndag op til at sammen Og vi sørger for at vi, vi er altid har godt humør på På trods af at liggen måske ikke er så glad og lige på tiden, så er det så færdigt. En masse skader. Vi har blandt andet Derrick Rose nede lige nu med sin knæ. Heldigvis, så var det ikke en så slemt skade, som vi har forventet til at starte med. Det, det, er, det er helt rigtigt. Altså, det var jo menisken, der røg genangiveligt, og folk troede, at nu var den Lige så slemt som sidste år, men øh, det viser, at det kun, den kun var øh, delvis beskadiget. Altså der var en del af, af menisken, som der, var, der var skadet, og det er så det, der blev fjernet øh, gennem en operation. Så han kunne faktisk forlade hospitalet igen på egen ben selv samme dag. Og han er allerede ja, gået godt i gang med at genoptræne og det ene og det andet. Så det, det var rigtig positiv nyheder for Chicago oven i en, i en skidt nyhed, der selvfølgelig betyder, at han skal være ude i fire til seks uger. Så, men øh, ja... Jeg må sige, at i forhold til NBA-nyttede, der rettere sagt Derek Rose hedder, der vil jeg da sige, at det her det er en rimelig positiv udvikling. Altså, hvor mange gange er det efterhånden har været nede nu? Det er tredje gang, han er nede med knæ, ikke? Og så har der været en enkelt gang med en ankel over længere perioder. Ja, det var, det var i 2011-2012 sæson, Der havde han generelt bare mange små skader. Der var det både ankl, det var lidt med ryggen og det ene og det andet. Men, men de tre store knæskader, det var jo korsbåndet og så menisken her gang to, ikke så det her, det havde været sådan lidt... Øh, det, havde, det havde været tungt i den forstand. Men den her øh, skade lige nu med menisken, den var heldigvis bare en, en lidt overfladisk skin af slags. Lidt lig, ligesom Westbrooks i sin tid. Ja. Det er bare lidt sjovt også, at, at den her liga... Ikke? Altså, på trods af alle de ja, papirerede ja, modstandere og sådan noget, så er det jo bare body body alligevel. Også bare, når det er David Rose der, der bliver skadet, så alle de tweets og alle de instagram øh, billeder der har været for alle de andre øh, i ligaen, det er jo sindssygt så mange der har været har været villige til at bare sige et eller andet om det. Det tror jeg mest fordi at de også ved at de er, lidt, er i skudlinje det er noget der kan ske for dem alle sammen altså knæproblemer og benproblemer rent generelt, altså skader det, det, det kan jo ske for selv den bedste så, så jeg tror der er en, en kæmpe stor respekt og forståelse for når en spiller går ned med skade altså der, der er mange spillere, der, der ikke kan lide hinanden i ligaen altså lad os bare kigge på Demarcus Cousins og Chris Paul men jeg er sikker på at hvis en af de så gik ned med en eller anden, altså et korsbåndsskade eller en, en smadret ryg for den sags skyld, så tror jeg også, at sympatien kommer til at være der for modparten, fordi de er samme branche, og de ved, at det er samme risiko, de, de står under hele tiden. Så der, der er masser af de her udmeldinger. Og plus, så er der jo bare let den der ekstra sympati for en gud, som der går igennem det for tredje gang. Det er jo bare, altså for det på godt det er mega nederen. <laughs> det, det er død og pin for ham, altså. Men, men det er jo også noget at for alle de Chicago Bulls-fans, der sidder derude. Også øh, både på begge sider af Atlanten og ja, generelt i hele verden jo. De skal jo nøjes med et bulls i godsejene, ikke uden ham. Konstant. De har jo haft håb om, at han kunne løbe op til, at der var MVP for et par år siden. Nej, altså. jeg, jeg vil så også sige, at de fans, som der håbede på, at han kunne vende tilbage til MVP-niveau allerede i år, det var, altså, det var, det var komplet anderligt. Han, han havde brug for et år for lige sådan at, at vende tilbage og finde sin rytme. Det var meget tydeligt, at, at, at fordi han har været ude i to år, så, så har han brug for noget tilvænningstid. Og, og han brugte den så godt, han kunne, kan man sige. Altså, jo, procenterne var, var komplet latterlige, og det, han tog for mange skud, og især for mange træer, fordi han var lidt nervøs for at teste knedet, men det, det er naturligt. Altså Vince Carter, han gjorde det samme, da han havde benproblemer konstant, og, og folk de, de var også efter ham rigtig meget, og det er samme med Rose nu. Og, og til dels med rette, fordi det, han er mest effektiv, når han går mod ringen. Men det er en proces. I sidste ende er det en proces. Det er en, det er en mand, der skal lære at stole på sin, sin ben igen og, og få det højeste niveau, der overhovedet findes. Altså, så jeg, jeg tror på, at hvis nu den viser sig, at den her mentale skade ikke var så slemt igen, og det er noget, altså, han nemt kan komme over rent mentalt, så tror jeg stadigvæk, der er et potentiale for, at han kan vende tilbage til årsdag-niveau. Men havde det her været en sæson øh, så tror jeg, at han havde på noget tidspunkt gjort det. Vi må se, hvad der sker i sidste ende, men, men jeg er optimistisk omkring hans, hans chancer for i hvert fald at blive en, en god spiller igen, men han kommer aldrig tilbage på, på altså MVP-niveau. Det har du for mig endnu, det siger jeg højt. Jeg, jeg tror ikke, han kommer til at blive øh, en All-NBA-spiller igen. All-Star, det kan vi snakke om. Det tror jeg, jeg tror godt, han kan snige en enkelt all eller to ind, men All-NBA-spiller, MVP-kandidat, Nej så tror jeg mere, det er hans holdkammerat, Jimmy Walser. er det jo ikke, der er faktisk at blive stemt ind som, som starter? Altså Kan det godt være et risiko for det? Nå, jo, <laughs> det er jo selvfølgelig. One time er cheap, men du bruger det se, Det var faktisk det. Jeg, jeg har været rigtig glad for, for hvordan fansen jeg har gjort de sidste par år. Jeg er ikke en fan af All Star Weekend generelt. Jeg er heller ikke fan af måden, man stemmer på. Jeg, jeg er generelt ikke fan af det der show-element. Og øhm, det, at, at fans ikke stemmer Rose ind, de sidste par år efter han gik ned med skaden, det synes jeg faktisk var en, en rigtig positiv udvikling, fordi før i tiden stemte de Grand Hill in, Alonso Morning, der han var med den der nye problem, og jeg ved ikke hvad, de, de stemte skadet spiller ind hele tiden, Yao Mingus og Trace McGrady. Og, Kobe. Og, jamen, de, de, ja, håber også til en vis grad, han har så altid været relevant, måske i forhold til de andre, der har været ude i, jeg ved ikke hvor lang tid, og begrænset, og, altså, hvor det kun var name recognition, som de egentlig kom ind på. Men, men med Rose for folk klog nok til at sige, at han kommer ikke tilbage. Altså det første år i hvert fald, han sidder ude, nu prøver vi sådan at gå en anden retning. Og det er måske også dels fordi der er så mange point guards i liggen, endnu, der er så sublime, som de nu er. Men altså, jeg synes, det var en positiv udvikling. Jeg synes ikke, han har fortjent at få en årstarter, og jeg tror også, han er rimelig glad for at være sluppet fra det, fordi han virker ikke som typen, som der interesserer sig særlig meget for, for, for den scene. Så jeg tror, det er rimelig positivt, at det går i den retning. Um, men og man så bliver stemt ind i fremtiden, så må vi jo bare håbe, at fansene tager ikke øh, så altså fejl, skal vi hellere sige, og de så gør det med rette, og de stemmer ind, ind Det er jo ikke, fordi der ikke er konkurrence i hvert fald. Altså John Wall og uh, Kyle Lowry, så trods for, at han har spillet uh, altså virkelig, virkelig i 2015, så er der mange positive point guards, altså i Eastern Conference, så jeg ja, ja tror nok at, øh, at det vil blive en udfordring men hvis han kan komme ind på et tidspunkt så er det jo et svar på at han har arbejdet og knoklet og møder noget succes hvilket han <laughs> har fortjent efterhånden efter de skader der det må man sige, man kan ikke løbe fra at sige at han ikke har arbejdet for at komme tilbage i hvert fald men det er også bare altså, en spiller som ham ikke altså, han er, og der har været så kæmpe store forhåbninger om og han, også, han er jo blevet løbet, løbet en helvedes masse penge af, af bos øh, til fremsiden og berette altså efter hans præstationer men kan de gøre noget ved hans kontrakt vil Nej. de gøre noget kontrakt? Nej, altså det, der, den er jo låst fast ifølge CBA-regler, og ja, han får 95 millioner dollars totalsigt på den, hvilket ikke er det værste, fordi det var en kontrakt, han fik efter sin rookie-kontrakt, så den, den kunne have været værre. Men den er jo så ind under Derek Rose-reglen, han vandt en MVP for i, i løbet af sin rookie-kontrakt, så han, han var så i stand til at kunne få 30% af salary cap mistet for 25%. Og det er sådan egentlig også fint nok. Altså, det er ikke en løn, som der kommer til at skade Chicago på lang sigt. Kappen kommer til at stige, takket være den kontrakt, de, de har lavet med Turner og ESPN. Det, det er ikke det store problem. Noahs kontrakt løber også ud snart. De fik Paul sold på, på en utrolig god penge, taget betragtning af altså, hans produktion og, og jeg ved ikke hvad. Så det, den, er ikke, den er ikke noget, jeg bekymrer mig om. Det er næste gang, at de skal forhandle. Det er der, hvor det bliver interessant at se. Hvis Rosa har haft en, en, god, sæson, en god retursæson, og måske bliver valgt som en årstar som jeg nævnte før, og har nogle gode statistikker, og har vundet rimelig meget med dem, jamen så kan det jo måske godt være, at han siger, ja, nu har jeg været rask i et år, jeg har spillet fantastisk, hvad siger I til, hvad siger I til endnu en makskontrakt? Der vil jeg nok være lidt forpasselig, hvis jeg er Chicago. Jeg vil ikke give en makskontrakt, men jeg vil nok tilbyde noget, der, der er nord for, for 12-13 millioner, altså hvis, hvis de føler, at der er tiltro til det, og hvis øh, lægestaben siger god for det. Det er også bare, når han skal have sin kontrakt næste gang, så er det jo det er jo først i, i 17-18 sæsonen, at han skal have på en ny kontrakt. Og til den tid, der er han jo tæt på at være i 26, ikke? Jo. Kommer det til at være godt 30, når han skal have en kontrakt? Mens, måske jo ikke er det sidste, ikke? Jo, og det er jo altså i hvert fald den sidste langvarige kontrakt. Det er rigtigt. Altså, så er det jo så også det med, som jeg nævnte, at kapten stiger. Det gør jo så også, at når jeg så snakker om noget, der hedder 12-13 millioner, det er jo, hvad der svarer til... 8-9 millioner årligt nu. Altså det, kappen stiger de jo absurd meget. Det kommer den til, den kommer mulig, muligvis op på 90 millioner totalt set. Og det er, ikke, det er ekstremt mange penge. Så, så dem de kontrakter, vi anser er som værende store nu, mange af dem kommer til at falde ned i sådan et en middelmodigt øh, anskue. Altså på det tidspunkt. For eksempel, en, en mid-level exception ligger på omtrent 5,5 millioner øh, nu, og kommer nok til at være på, på omkring 6 til sommer. Men, en mid på det tidspunkt, altså 2018-2019, omkring, den kommer måske til at ligge helt op på 8-8,5 millioner. Og det er jo noget, som vi anser nu som værende en stor kontrakt. Altså for en starter eller et eller andet. Men det kan være en shader, mand nu kommer til at sidde og tjene omkring 9-10 millioner om et par år. Det, det bliver en, et helt andet lønningssystem, vi skal til at vende os til i NBA. Det tøder jo. <laughs> altså... Der er jo folk, for eksempel som Daryl Murray, som sidder og virkelig bare kværner de her mønter her og kværner hver eneste stat, du kan finde. Altså, hvad, hvad tror du andre gjorde i sådan en situation, hvis han havde haft en spiller som Derrick Rose? Han sagde oh. til ham, du ikke været, hvad det var. Det er lidt jeg tror ikke, han ville have påtaget sig Derrick Rose til at starte med, fordi Rose passer ikke helt ind i Maury Ball-konceptet. Ej, det passer ikke. Han ville nok have påtaget sig Rose, men, men han ville i hvert fald have været, haft nogle problemer med, med at gøre det på den måde. Rose er ikke en, en person, som der har de bedste skudprocenter, og alligevel er han effektiv, og det er sådan, at han er en lidt paradoxal spiller. Maury er elsker den der idé med at få skud i ringen, og få effektive øh, skud ude fra trepointslinjen, og det sådan, han vil helst gerne have, at hans hold ikke tager mid-range skud og det er der, hvor Rose især er rigtig farlig. Altså, så det ville ikke, vil ikke have været et match med in heaven, det ville ikke have været. Men han ville nok have gjort alt hvad han kunne for at få ham af kappen, så han, han kunne have haft nogle flere, måske picks, hvis det havde været i en trade, hvor de så ville have, have traded Rose for nogle picks eller et eller andet. Så det det ville i hvert fald have været hans tilgang til det, tror jeg. Han, han elsker draft picks, han elsker at samle billigt talent op, og så ser man, han kan udvikle det på, på, på den måde, han anser sporten som, og så smide dem ind i rotationen bagefter. Så det var en idé, men, men hele den der Murray-Charles Buckley affære, som der skete her for nylig, den, den er jo også lidt sjov, den illustrerer også lidt for stor en, en, en forskel, der er i den her analytiske perception, der kører rundt i, i NBA for tiden. Jeg, jeg kan godt se det sjovt i det, altså, altså sådan en gammel mands øh, som Chuck kommer med, at han ikke, simpelthen ikke gider at se på, på dårlige forsvar. altså jeg kan godt se det sjov i det, men man må bare have respekt for, for Murray og, og, og, og se, hvad, jamen, hvad man kommer frem med, altså det er jo Trods alt er det en virkelig, virkelig god tro, man sidder på, ikke? Det er jo, de har godt gået langt i år. Det er sandt, men jeg vil så ikke sige, at Chuck tager sådan 100% fejl. Det som, øh, hvad skal vi sige, problemet lå i, det var jo, at nu til dags, der er man begyndt at køre meget i de analytiske begreber, og til en grad er man begynder at køre i det for meget. Altså for eksempel Rockets, nu, nu skal det lige siges, at det, det lille problem, der var mellem Barkley og, og, og Morrie handlede faktisk mere om deres defensive rating, end deres offensive tilgang og filosofi. Men, øh, altså Rockets, men det er, den, det er den offensive, jeg sidder og tænker nu, som der er et problem i rent øh, elementært, fordi Rockets, de, som, som jeg nævnte før, de elsker trepointsskud og de elsker skud og alt andet. Det er sidste prioritet. Det er ikke sådan... Charles, den spillede i sin tid, til ikke sådan, at 80'erne, 90'erne fungerede. Og derfor er der selvfølgelig, som du også selv siger, lidt gammelmandsmentalitet i det, men jeg vil ikke sige, at det er nødvendigvis er forkert, fordi nogle gange har du simpelthen brug for at klemme point ud via sådan nogle half-court processions, og det gør du ved at skabe noget for midrange-området. Du kan ikke stå i en playoff-kamp, hvor at forsvaret er ekstremt intens, og du ikke kan få de åbne skud fra træerne, og du ikke kan få et skud ved ringen, så bliver du nødt til at skabe noget for midrange. Men hvis du så er et hold, der har brugt hele året på at undgå det område, hvordan kan du så brilliere i det, når det er nødvendigt? Det er også blandt andet en årsag til, at jule på Rocket i slutspillet. Altså, jeg tror simpelthen, at de har så mange assets på det hold. Der er så mange muligheder alligevel, og sidste år det de jo en kanin ud af hatten, og havde Troy Dallians til at være en, en, nærmest en... en en kamprødder for dem, op til flere gange. Altså men blev de, eller blev de ikke slået ud i første runde? De blev slået ud i første runde, men hold for det også. Og Jørgerlig. blev de, eller blev de ikke slået ud i første runde af, en, af et hold, der har en spiller, som elsker range gud i form af LaMarcus La La Aldridge, som, gav, som gik fuldstændig amok på dem i de første to kampe, med henholdsvis to gange 40 et eller andet points kampe. Åh, oh, men alligevel det, er så også, altså... Lamarcus Aldridge er jo alligevel borderline til at være en superstjerne, hvis ikke allerede er det. Altså, der, er bare, der du kan ikke stoppe enkelte personer. Der er, når de er du og er fuld, altså i topform, så kan du simpelthen ikke stoppe det. Nå, men, der, er så, vi er der, er, der er vi helt enige. Men ja, mit argument det er stadigvæk, at midrange øh, skud i, i rent skære. Altså... Jo, men prøv på, Aldrich, kan du stoppe, når det er, at han drejer rundt om sin egen skulder, og så laver det et fadeaway, han har? Altså, det kan du ikke. Men du kan, du kan heller ikke stoppe, hvis der kommer en gat ind i linene, som der får et rigtig godt pick, og som stopper på 15 fod og får en helt åben. Ja, som sagt 15 fods jumper Altså du kan, den slags spil kan du heller ikke stoppe. Den kan du lige forestille, at det er min lille kører i, i en pick and roll med, med, med Aldridge, og, og hvor Lillet faktisk dropper tre pointskudet og prøver at tage nogle skud tæller på, han vil jo komme til at. Knæk 55% fra, fra det 15 -fods område, hvis han får åbne skud hele vejen igennem. Og det vil jeg da tage hellere, i hvert fald i slutspils sammenhæng, end den her idé om, at man bare skal tage 20-25 skud for træeren inden første halvleg. Jeg, jeg tror på, at ved slutspillet, der er den en anden form for bold, der skal spilles. For eksempel Golden State, tror jeg også kommer til at få en lille smule problemer i hvert fald i, første, i den første runde, og så tror jeg, de kommer til at justere. De har heldigvis en god nok træner i Steve Curry og et stærkt nok, stærk nok talent i Stephen Curry og Klay Thompson til, at de kan justere. Men jeg tror ikke, de kan satse på deres altså long ball hele tiden. Det, jeg, jeg tror, det er en døende filosofi. Hvis du så siger si okay, for eksempel lige nu her. De har fået Kevin Durant ind til et lille fået justeret hans fod. Nu er det Rasbrook ude lige et kort stykke tid med hans, med hans ansigt. Altså, falder de ikke fra hinanden i playoffs, hvis det er et... Uh, at der er en af de to, der bliver skadet igen. Falder de ikke fra hinanden? Jo, jo, jo. Altså, de har brug for begge to, og de har brug for begge to i, i topform. Altså, vi kan kigge på, på Westbrook lige nu, der har haft en af de mest sindssyge altså, februar måneder nogensinde. Altså, 31,2 point, 9,1 rebounds, 10,3 assists per kamp. Og han tager 10,5, tror jeg det er, straffekast per kamp til omkring 91 procent. Altså, han er i, i absolut topform lige nu, og det er den slags Westbrook, de har brug for ved, ved slutspillet, altså der, der, er noget, der er noget nødvendighed der for dem begge to altså til at være der til stede men, men Durant har haft med foden og Westbrook har været ude hister her både på grund af ansigt og på grund af selv noget fodværk mener jeg nok og det ene eller andet altså de to har bare ikke haft en heldig sæson så det vil være lidt sjovt, hvis de lige pludselig kommer i, i playoffs fuldstændig raske og bare giver den gas det, det kunne næsten være sådan lidt øh, næsten lige før de har fortjent lidt men altså, det er jo også naturligt at kigge tilbage på, ikke? Hvis du har Westbrook over for, for Rose, de to, de har begge to været 100 km i timen, plus fuldstændig hjernedød mod ringen, og så uden hensyn til sin egen helbred. Ja, altså, så er det Westbrook, som er lavet af hvad? Hvad er han lavet af? Jeg, jeg, jeg ved ikke Et eller andet ud en, en dyb, sort planet. Altså, jeg engang superhånd ved, hvad han er lavet af. Det, det er absurd, men, men det er jo det, der også var forskellen på de to i sin tid. Det var jo Rose var en mere kontrolleret spiller. Han havde han havde bedre igu på banen. Han, han var mere sådan en, en, der kunne styre flowet, Hvor Ross dengang var en bombe, har jeg lyst til at sige. Han, var sådan, han kiggede på ringen, og så begyndte han bare at angribe, når han tænkte ikke over andet. Rose var lidt mere analytisk i den forstand. I henhold til, at han læste forsvaret, og han var klar til at dumpe bolden af, det nødvendigt. Og, og så der Rose gik ned... Så tror jeg faktisk, at der, at Westbrook også begyndte at ændre sin spillestil, For det er jo ikke, det er ikke nogen hemmelighed at spille og kigger rundt omkring en, en ligan og se, hvad der sker med hinanden. Ja, Westbrook var da fuldt ud klar over, at, at han spillede meget, altså ligesom Rose, i måden de angreb spillet på. Altså med, at de fik der fleste af point ved ringen og sådan noget. Og jeg tror, det tvang ham til at, at blive en bedre skytte. <laughs> ikke nødvendigt, fordi han er den bedste skytte, i hvert fald ikke ud fra trepunktslinjen, men altså lidt mere midrange-agtig og, og, og lidt mere analyserende i sit spil. Og til trods for, at han stadig er død af pine på, på en fast break og giver den fuldstændig gas, der kan man stadig godt se nu, at han, han er blevet en klogere spiller. Han, er simpelthen, han, altså, han tager nogle kalkulerede beslutninger nu, som han ikke gjorde førhen, hvilket er meget velkommet. Og jeg tror også, at det har skabt lidt, ikke nødvendigvis, frustrationer for Kevin Durant, men jeg tror, at det har været en tilvændingsperiode for Durant, fordi han var vant til at få bolden på en bestemte måder. Dem får han ikke helt 100% nu. Og plus er der det med benene, og plus er der det med, at han, han nu bærer titlen som MVP og, og det ene og det andet, og så har du lige pludselig en spiller bag dig, der, der spiller som en mindre form for en MVP selv. Det er sådan lidt Shaq and Kobe-syndrom, måske, potentielt, uden, uden nødvendigvis det drama, der er bag scenen. Uh, det er noget, jeg lige kommet til at tænke på. Lad Det er MVP-curse, ligesom der var en Madden-curse for... Åh ja, oh, ja, det er rigtigt. Jeg det. Ja, det er rigtigt, var det var... Du, var det det var right. dem, der kom på, øh, på forsiden af Madden, var det ikke, ikke sådan, det var? Dem, jo. der kom på forsiden af Madden-spillet, det var dem, der havde en rigtig dårlig sæson sæsonår efter. Ja. Ja, det er rigtigt. Men det så er en MVP-curse. Ja, jamen det vil, det vil jo passe med Rose i hvert fald, det må man sige. Og det, det, er, det er den eneste, der, så, den ene, der <laughs> har... Det er ikke så godt for ikke at blive MVP i år. Jamen se, så kan du vente om og så sige, hvad så med LeBron? LeBron er så bare undtagelsen, ikke også? Han vinder MVP efter MVP, og han bliver, han, den mand er aldrig skadet. Han er jo en Iron Man fuldstændig. Det er jo noget, noget, som er sket for nyligt. Altså. Det er sådan lige, når vi kommer ind i nullerne her, så er det begyndt at blive sådan, mvp MVP'en bliver skadet. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det, jeg, jeg tror også, der ligger meget pres på det, som du også kan se, i hvert fald i de amerikanske medier. Det er næsten det, som alle de der altså, artikler, og clickbait-artikler, de handler om nu. Hvem kommer til at vinde MVP? Hvem kommer til at vinde det ene eller andet? Jeg savner lidt, at der er folk, der sådan stiller et andet spørgsmål. Hvem kommer til at vinde titlen? Det, det, det begynder at være lidt anderledes nu. Nu begynder man at sidde og tænke på, hvem vinder de her individuelle priser? Hvem gør det her? Hvem gør det her? Hvem snitter de her statistikker? Hvem gør det her det her? Der er ikke rigtig sådan nogen, der stiller spørgsmål længere. Hvem er det bedste hold? Hvem er det fundamentalt bedste hold, og hvad er det, de gør? For, altså, som der kan simpelthen holde dem fra, fra alle andre øh, i slutspillet. Det er, sådan, det, det er lidt synd egentlig, men... Øh, jo, jeg, jeg kan godt følge din tankegang lidt med MVP nu, når der, der begynder at være lidt, øh, næsten lidt øh, symmetri i det forstand hvor Rose og nu KD. Og hvad, hvem vinder den i år? Det er Harden. Nå? Ja, good luck Rockets fans. Oh, den er jo er. Jeg tror faktisk, det bliver Curry, hvis jeg skal være helt ærlig. Og han har, han har allerede haft nogle ankelproblemer, så lad os, lad os da håbe, han bryder den. Nej, hvis det er, han går i stykker og kæft, hvor er der mange hjerter, ja, der, uh, ah, øh, Det ville være synd at se den bedste skytte i historien af ligaen gå ned. Jeg har længe vel om om det. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror på det. Jeg tror, altså, den slags volumen han spiller på, og den slags procent, der han har, altså, jeg kalder ham den bedste skytte i historien. Den, ja, jeg ser ikke, altså, Larry Bird var fantastisk, han havde bare ikke procenterne bag sig, men han var en fantastisk skytte, der er ikke noget der. Rayos, Reggie, men... Jeg mener... Prøv at se en som Steph. Altså, han kan drible ned af banen 100 km i timen, stoppe på en mønt, og så bare lige fyre et skud af over to forsvarsspillere der strækker sig fuldstændig ud, og det release det simpelthen så hurtigt. Så der er en af de bedste kampe, jeg nogensinde har set, der har været den, hvor han, hvor han havde var det 54 eller 64 eller sådan noget, det stiger jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvor mange point, var, han havde mod New ja, York. det var 54 New mod New York. Var til, jeg tror, det var 10 eller 11 det. Ja. ja. Oh, han spillede godt Og det var nærmest Det var en 40 Han spillede sted Altså det, var... det er Det er når man spiller I Madison Square Garden Der er bare Et eller andet over det Det, er der, det, det har alle sagt Jeg tror det var Kobe Der gik ind og fik 61 LeBron har også haft en, en enkelt 50 Eller anden, eller to så ved det faktisk ikke Jordan elsker også at spille der Der er Der er altid Et eller andet over Madison Square Garden Det sjove er bare at Når det så selv kommer Til, til, til stadionens eget indehaver Så går det ikke så godt <laughs> Nej, men der er andet, der også er beskidt for dem, ikke? det er jo ja, det er 19. i rådet. Mason, der er desværre en ja. der i den anden dag. Ja, det var ej, det var en skab. I altså, Mason, der, der er nok mange af vores lytter lige nu, som der, der nægger gengænden til, og så er der mange af vores lytter, der sidder og tænker, hvem er det egentlig? Mason øh, var en en sjov spiller, det er næsten den bedste måde, jeg kan samle, samle det op på. Han var en all-around spiller, han var, han var 2 meter 1, men han var bygget som en powerforward, men han kunne bevæge sig, som jeg ved ikke hvad. Han var, han var en stor mand, altså han var, han var bred, det var ikke, så meget, han var ikke så meget tyk, men han var stærk, og dog havde han også en, sådan lidt... Var bred, at, fænd, altså. Han var bred som bare fanden. Han var meget bred, og altså, at, der var også lidt flop på ham, det var der også, men altså han, han var bare bygget som en, en meget utraditionel spiller. Han kunne spille både small forward og powerforward, men det han kunne gøre, det var, at han kunne aflevere. Han kunne virkelig aflevere den bold, og han, han, han reboundede formidabelt, og han kunne score tæt på kurven, han var lidt en mid-range også, men han kunne drible. Han kunne drible, han, han lignede noget, der var løgn. Jeg tror ikke, jeg har set en spiller, som altså, der havde den, den, den tyndte på sig, eller ikke tynde, altså, den fyldte på sig hedder det, som, som kunne gøre nogle ting med bolden på den måde, som han gjorde det. Det var næsten ekstremt. Og øh, han var med til at gøre Nix frygtet der i midt 90erne fordi han var også fysisk. Altså da han kom under Pat Riley og ved siden af at Patrick Ewing og Charles Oakley, han, han købte ind til det system og det koncept. Altså, det vil så sige, at han begyndte også at hamre folk ned, og give dem en lille albu og det der. Han spillede intenst, og han var ikke bange for nogen som helst. Så det er jo en rigtig skam at, at høre, at han, at han er gået borten. Det, altså, det overrasker mig heller ikke at høre, at hans, hans vægt var gået helt amok der, efter han var gået på pension. Han var oppe og veje de der 160 kilo, eller, eller noget lignende, fordi det var lige... Han var altid sådan stor, og uden at få den der årlige 80-82 kampe. Altså... Ja, så, så sidder man lige pludselig på sofaen, og det er jo desværre et problem for mange NBA-spillere, når de går på pension, de ved fan ikke, hvad de skal lave. Og så mange af dem, de, de begynder simpelthen bare at tage på, rigtig, rigtig nemt, og de begynder at spise, og de, de holder sig ikke aktive, og Mason har været øh, en af dem, desværre. Og det, var, det, det er et stort tag for ligegang, øh, også selvom han aldrig rigtig var anerkendt som en, en, en stjerne, han, havde, han kom i Årstakom én gang. Ja, og det, det, det er et stort tag. Jeg tog en gang for New York, var det ikke? Det var for Heat... Nu får Miami i 2001-kampen, faktisk. Ja. ja, altså, det er bare som historien, den, den, den selv spiller pus på os. Altså, det, men en af mine med, bedste minder med, med Mason, det var der i, i Indiana. Det, ja, en af dem, altså bare alle serierne, hvor York og Indiana, de spillede sammen. Her var virkelig bare den der, man ikke gad at slås med. Men nok kæmper havde de lyst til at slås alligevel. Indiana og New York i sin Ah, men det var det var det var nogle episke serier der gennem. Altså vi havde Reggie Miller der bare gik om i Madison Square Garden altid. Han havde altså og Patrick Ewing som der smed albu og Oakley der begyndte at komme ind i og Mason der bare hele tiden var den der. Altså all-around-spillere, der kunne aflevere, rebounde og give de hårde slag og sådan noget, det, det var nogle sjove serier, og det, vi ser dem ikke så meget længere, vi, vi har Nå, også... Jeg vil øde det der må ønske, at hvis Memphis og, og, og uh, Kings, det begyndte at blive en, en serie man kunne se ofte Og oh, med Zach Randolph Cousins. og Demarcus Cousins? Yeah. Ja, ja, den der dobbeltalbo der. Jamen, <laughs> I vi har vi jo har det lidt, altså uh, Warriors og Clippers, de kan ikke de kan virkelig ikke lide Clippers, og, øh, og Memphis kan ikke lide anden. Det, det er en lidt trend, der er, ikke? Altså, ja, Folk der, ikke Memphis Og <laughs> der er mange der ikke kan lide Clippers faktisk der er, rigtigt, der, altså, der er virkelig mange der ikke kan lide Clippers Og det er blandt andet på grund af deres ryg for at floppe Det er ikke øh, Respekteret overhovedet Mange kan ikke lide Chris Paul, mange kan ikke lide Blake Griffin, mange kan ikke lide John Dre Jordan, altså de er Ligaens hadet, mest hadet hold Og det var også noget Zach Lowe han bekræftede her for nylig Altså folk kan simpelthen ikke De kan ikke tage dem seriøst, de kan ikke lide dem og, og det, det er muligt også en, en dårlig ting for dem, fordi en ting er, at man ikke skal kunne lide et hold. Det, det er fint nok, men hvis du har aspirationer om at blive en NBA-mester, så, så skal du mere end bare ikke være vældig. Du skal samtidig være frygtet oven i hatten. Og de er ikke frygtet. Clippers er ikke frygtet på noget tidspunkt. Jeg har, ikke på, jeg har ikke læst noget, set noget, der har indikeret, at der er en grund til at være specielt bange for dem, hvis man møder dem i slutspillet. De skræmmer ikke nogen. Altså jo, Chris Paul er stadig genial, men han har ikke vundet. Han, han, er, han, han er stærkt overvurderet, når det kommer til slutspilsammenhæng i hvert fald. Han er en fantastisk øh, eller regulær sæsonspiller, Ingen tvivl. Muligvis en af de bedste pointgarder. Eller ikke muligvis. Han er klart en af de bedste pointgarder. Det jeg skulle sige, det er muligvis den bedste ro pointgard. Der er bare et eller andet. Han kan træde ikke op, når det er virkelig er nødvendigt. Nogle gange så har Blake Griffin ikke gang i den. John Jordan han mistet for linjen. JJ Reddick kan ikke ramme fra. Der har du brug for, at Chris Paul samler spillet op, og så siger, at nu tager jeg på skuldrene, og så scorer jeg 35. Men det sker ikke. Han bliver bare ved med at lede efter de der små zip -line passes, og det fungerer bare ikke til sidst. I slutspillet, der er jeg bekymret over Chris Paul, og det har været i mange år efterhånden, og indtil videre har han ikke rigtig gjort noget for at bevise mig fejl. Men hvis, hvis du skulle vælge lige nu, lige nu her, Western Conference, hvem, hvem vinder med alle, alle de, de gode podcast, der er? Hvem, hvem vinder den... Øh... Hvem vinder slutspillet? Uh, jeg kan godt lide, at du siger, hvem vinder slutspillet, fordi vi antager med det samme, at det er Western Conference, der vinder, fordi de er bedst. <laughs> er yeah, en, yeah, ja, ja, <laughs> yeah, Jeg kan jo ikke sige, at de har Nej, men det er rigtigt. Ej, jeg, jeg, jeg, jamen, se, jeg, jeg sidder på to kanter. Du har Curry, og så har vi ja, Vestis altså, og Condi, og så har vi Clippers, Paul, og hvem har vi så ellers? Jamen se, det er det. Man glemmer dem altid. San Antonio og Tony Parker. Ja. Jeg ved godt at Tony han ikke spiller lige så godt bold som længere Altså som han gjorde før hen Og jeg, jeg kan godt se det Og jeg kan godt se at de har svært med det i år De har faktisk haft rigtig svært med det i år Det var dog dem jeg valgte før sæsonstarts Og øhm, jeg, har ikke helt, jeg har ikke helt lyst til at hoppe Af spurs endnu uh, Jeg tror stadig på at de kan overraskes i slutspillet Eller ikke det, det. det vil ikke engang være en overraskelse Jeg tror stadig de kan lave larm i slutspillet Skulle jeg heller sige se, nu, nu vender vi tilbage til det med frygtingers Fordi jeg frygter Warriors jeg frygter Warriors. Selv om vi snakker om det der før med, at de satte sig lidt for meget på træerne. Jeg frygter det der element med, når de så begynder at justere sig. Fordi Steve Kerr er absolut genial. Han har fået, den, altså, fået så mange øh, erfaring ind under huden via at være under Phil Jackson, under Greg Popovich, og spillet ved siden af uh, Duncan, Jordan. Altså, det, den, den, den indsigt, han har i at vinde, den skal man bare ikke undervurdere. Jeg frygter dem. Lige meget hvem pokker jeg så ind er, hvis jeg skulle gå ind og tage et perspektiv for hvert hold i ligaen, jeg vil frygte Golden State Warriors. Dermed ikke sagt, at de er mit valg, men den er nok lige mellem dem og Spurs. Jeg tror på Spurs utrolig meget, kald det blind lojalitet, om man vil, men jeg kan bare ikke se, at de ikke skal kunne komme over deres problemer. Med det sagt, jeg kan godt lide, at der er chancer i Eastern Conference alligevel. Jeg kan, jeg kan nu godt lide dem. Jeg ved, folk afskriver dem lidt sådan for deres play chancer fordi de ikke har den her super-duber-stjerne, som der kan gå ind og tage over, når det er. Men jeg er skør, hvis jeg siger, at Jeff T. godt kan gøre det. Jeg skør, hvis jeg siger, at Jeff T. godt kan gå ind og have en sublim omgang playoffs. Men, altså, han er en humørspiller, <laughs> han er venner tilbage til sig selv. ikke, men kæft, han, kan være, han kan være simpelthen absurd god, og nogle gange kan han bare falde fuldstændig fra hinanden. Men han har dog altid kontrol, det er det, jeg mener. Altså, man, er ja. ikke, man er ikke i tvivl om, når han har bolden, han ved, hvad der skal ske. Han, han er en point guard som der bare forstår, hvordan tingene skal sættes op, hvordan de skal køres. Han har på Millsap, der kører på den ene side, han har Kyle Corbett, der svinger rundt sådan, på, på sådan en konstant motion, motion basis. Uh, han har en stærk bænk. Han, altså, han har en konstant forståelse for, hvad der skal til at ske. Jeg kunne, godt, jeg kunne bare godt se, at selvom de ikke har en LeBron-type, så kunne jeg godt se t have to eller tre serier hvor at han har nogle kampe, hvor han fuldstændig skinner igennem, og bare vinder Hawks kampen stort set på egen hånd. Og hvis han kan blive den spiller, altså så, og gøre det i sådan et fast format, altså så har Hawks lige pludselig noget, som de kan bygge på til fremtiden, selv med en 33-årig Kyle Korver. Det er alligevel skarpt nok. Morten, det er altid været fornøjelse at snakke med dig, men jeg ved ikke, at der skulle sgu en Lasagna, der kalder på mig. Det, det synes jeg, er ved at i næste uge. Det, det synes jeg lyder rimelig fornuftigt. Og så god spiseløst. Vi ses altid. Det gør vi.